Please welcome my wonderful ministry friend Gloria Muniro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 amesema kwa kinywa cha nabii Isaya sura ya 42 na, na mstari wa sita. Isaya sita. Bwana anasema nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua katika mapito wasioyajua nitawaongoza nitafanya giza kuwa nuru mbele yao na mahali palipo potoka au haya nitayatenda wala sita, waacha. nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua katika mapito yasioyajua nitawaongoza nitafanya giza kwa nuru mbele yao na mahali palipo potoka pamenyoka haya nitayatenda wala sitawaacha Rafiki mpendwa tafakari tuliona wiki hii inasema Bwana atafanya na mlango wa kutokea Bwana atafanya na mlango wa kutokea tumeambiwa hata tuacha tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu na kwa uaminifu wake amesema Atatufanya njia au mlango wa kutoka katika mateso na majaribu kwa uaminifu wake amesema hatutajaribiwa kupita uwezo wetu na atatufanyia njia au mlango wa kutoka katika mateso na majaribu changamoto kubwa ni jinsi ya kutulia na kumgoja Bwana wakati wa mateso na majaribu Changamoto kubwa ni jinsi ya kutulia na kumgojea Bwana wakati wa mateso na majaribu. Ayubu alichoka sana na akaisi mateso yake ni ya kudumu, hayata kuwa na mwisho. Ayubu alichoka sana na akaisi mateso yake ni ya kudumu, hayata kuwa na mwisho. Aliona kama vile Mungu amemwacha na hakuwa na mpango naye tena aliona kama vile mungu amemwacha na hakuwa na mpango naye tena alichotamani ayubu ni kufa tu alichotamani ayubu ni kufa tu alisema je mwanadamu hana kazi ngumu duniani siku zake kama zile za mtu aliyajiriwa kama mtu anavyovionea shuko vivuli vya jioni au mtu aliyeajiriwa anavyongoja mshahara wake ndivyo nilivyogawiwa miezi ya ubatili. Nami nimeandikiwa uzuni usiku hata usiku wakati nilalapo ninawaza itachukua muda gani kabla sijaamka usiku wa mrefu nami najigeuzageuza jigeuza hadi mapambazuko mwili wangu umevikwa mabuu na uchafu ngozi yangu imetumbuka na kutunga usaa siku zangu zinapita upesi kuliko mtande wa kufuma nazo zinafikia mwisho wake bila matumaini Kumbuka e Mungu maisha yangu ni kama pumzi macho yangu kamwe hayataona tena raha. Kumbuka e Mungu maisha yangu ni kama pumzi macho yangu kamwe hayataona tena raha. Nimesoma Ayubu sura ya saba mstari wa 1 hadi Bibilia kwa tafsiri Neno. Rafiki mpendwa ndivyo ilivyo hata kwetu wakati wa mateso tunakata tamaa na kukosa tumaini la kuona tena raha maishani wakati wa mateso tunakata tamaa na kukosa tumaini la kuona tena raha maishani na pengine mtu anawaza ni bora kufa kuliko kuishi pengine mtu anawaza ni bora kufa kuliko kuishi lakini huo sio mpango wa Mungu huo sio mpango wa Mungu sio mpango wa Mungu kwamba tukate tamaa hadi tufikie mahali pa kuona ni bora kufa kuliko kuishi kuosi mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kutufanyia mlango wa kutokea na kututoa katika uteka wetu. Mpango wa Mungu ni kutufanyia mlango wa kutokea na kututoa katika uteka wetu. Ayubu hakujua kilicho kwa nyuma ya pazia alipokuwa akipitia mateso. Ayubu hakujua kilicho kwa nyuma ya pazia alipokuwa akipitia mateso. Hakujua ni shetani alikuwa anamtesa ili amkufuru Mungu hakujua ni shetani na mtesa ili amkufuru Mungu tena hakujua katika mateso yake kulikuwa na kusudi la kuithibitisha imani yake kwa Mungu hakujua katika mateso yake kulikuwa na kusudi la kuithibitisha imani yake kwa Mungu Ayubu alidhani mtesa ni Mungu Ayubu alidhani mtesa ni Mungu na alijiuliza maswali mengi sana aliwaza kwa nini Mungu amtende mabaya hayo yote alidhani anayemtesa ni Mungu na alijiuliza maswali mengi sana aliwaza ni kwa nini Mungu amtende mabaya hayo yote alisema je hutaacha kamwe kunitazama au kuniacha japo kwa kitambo kidogo tu ikiwa nimetenda dhambi nimekufanyia nini ewe mlinzi wa wanadamu kwa nini umeniweka niwe shabaha yako je nimekuwa mzigo kwako kwa nini usamei makosa yangu na kuachilia dhambi zangu kwa kwa hivi karibuni nitalala mavumbini na wotanitafuta wala sitakuepo Ikiwa nimetenda dhambi nimekufanyia nini ewe mlinzi wa wanadamu kwa nini umeniweka niwe shabaa yako je nimekuwa mzigo kwako kwa nini usamei makosa yangu na kuachilia dhambi zangu kwa kwa hivi karibuni nitalala mavumbini na wotanitafuta wala sitakuepo Ayubu 7:19 hadi 21 Biblia kwa tafsiri neno. Rafiki mpendwa, kama alivyo fikiri Ayubu, ndivyo na sisi ufikiri wakati wa mateso na majaribu. Kama alivyo fikiri Ayubu, ndivyo na sisi ufikiri wakati wa mateso na majaribu. Huwa tunadhani ni Mungu anayetutesa. Huwa tunadhani ni Mungu anayetutesa. Hatumuoni adui Shetani nyuma ya pazia, anayetamani sisi tumkufuru Mungu wetu. Kwa hiyo tunashindwa kuomba na badala yake tunamlalamikia Mungu. Ayubu alidhani Mungu amemwacha kabisa. Na kwa, sabu, na kwa sababu hiyo hakujua kwamba nguvu aliyokuwa nayo ya kustahimili majaribu ilikuwa ni neema itokayo kwa Bwana. Ayubu alidhani Mungu amemwacha kabisa. Na kwa sababu hiyo hakujua kwamba hata nguvu aliyokuwa nayo ya kustahimili majaribu ilikuwa ni neema itokayo kwa Bwana. Ashukuriwe Mungu kwa kuwa hakumwacha wala hakumpungukia Ayubu hata pale alipokata tamaa kabisa ashukuruwe Mungu kwa kuwa hakumwacha wala hakumpungukia Ayubu hata pale alipokata tamaa kabisa rafiki mpendwa inawezekana kama Ayubu alivyofika mwisho wa uwezo wake na wewe unajihisi umefika mwisho inawezekana kama Ayubu alivyofika mwisho wa uwezo wake na wewe una umefika mwisho. Inawezekana unaona ni bora kufa kuliko kuishi. Inawezekana unaona ni bora kufa kuliko kuishi, lakini yeye Mungu hajafika mwisho. Mungu hajafika mwisho. Amini. Bwana amekusudia kukupa mwisho mwema kuliko mwanzo. Ana mpango wa kukubariki maradufu. Amini. Bwana amekusudia kukupa mwisho mwema kuliko mwanzo. Ana mpango wa kukubariki maradufu. Usikate tamaa. Rudi miguuni pa Bwana kwa unyenyekevu. Usikate tamaa, rudi miguuni pa Bwana kwa unyenyekevu. Yeye hajakuacha, na wewe usimwache Bwana. Yeye hajakuacha, na wewe usimwache Bwana. Amini Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Amini Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Amini na kiri maneno haya ya Ayubu 42 mstari wa pili. Ayubu 42 mstari wa pili imeandikwa. Najua ya kuwa wewe Bwana waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Najua ya kuwa wewe Bwana waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Tuombe. Mungu mwema na baba yetu wa mbinguni, wewe ambaye makusudi yako hayawezi kuzuilika, tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa uaminifu wako na upendo wako kwetu. Wewe ni mwema Bwana na fadhili zako ni za milele. Hata katika dhiki na mateso, Bwana umekuwa mwaminifu. Neema yako ya kustahimili na kuvumilia imetenda makunda ndani yetu. Tunakushukuru Mungu uliepo pamoja nasi kutusaidia na kutupigania. Baba tunatubu kwa kulalamika na kukata tamaa. Tusamehe Bwana kwa kwa tumeisi mateso yetu hayana mwisho. Tumeusahau uweza wako na nguvu zako za kuokoa. Tunakuomba uturehemu na kutusamee Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba ututakase na kutusafisha Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Uka tusimamishe tena kwa nguvu za roho mtakatifu wako akae ndani yetu. Ukatutie nguvu na ujasiri wa kukubali, kukabiliana na hali ngumu kwa nguvu ya imani katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa kuwa umetufunulia kwa nyuma ya mateso. Kuna shetani anayetaka tukukufuru wewe. Nyuma ya mateso kuna shetani anayetaka tukukufuru wewe. Nasi tunadhaamiria kwa nafsi zetu kwa jina la Yesu Kristo kukuamini na kukukiri wewe na nguvu zako pasipo kukata tamaa. Tunakuomba e Bwana utujalie neema ya kustahimili na kuvumilia. Asante kwa kuwa umeahidi hatutajaribiwa kupita uwezo wetu. Tena umesema ni wewe mwenyewe utakaye na mlango wa kutokea. Nasi tunakuamini na kukutegemea kwa moyo wote. Wala hatutaogopa mabaya. Baba tunakushukuru kwa kwa hata sasa umeshatufanyia njia katika Kristo Yesu. Asante kwa kutuondolea uteka na dhambi na, na laana. Asante kwa kutubariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya Yesu Kristo. Asante kwa mamlaka uliyotupa ya kukanyaga nyoka na nge kwa jina la Yesu Kristo. Tena umesema hakuna kitakacho tudhuru. Asante kwa Roho Mtakatifu na nguvu zake zitendazo kazi ndani yetu. Asante kwa neema yako Bwana itoshayo katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe milele e eh Mungu Baba, na mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tare kumi na saba mwezi wa kumi mwaka wa 2023. Na na Rafiki mpendwa Bwana hajafika mwisho. Yeye amekusudia kukupa mwisho mwema kuliko mwanzo. Ana mpango wa kukubariki maradufu. Usikate tamaa. Rudi miguuni pa Bwana kwa unyenyekevu. Mungu na atubariki. Iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo inayonayo mema ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.